11. -es. A tirannosaurus okozta ijedelem után négy napig maradtunk a mellékfolyó torkolatának zátonyán. Az az első tutaj gyatra kis jószág volt. Igaz, egyedül készítettem, titokban, krokodiloktól rettegve a bambusz sűrűjében, szúnyogmart testem néha derékig merült a hígi Akkor már áradt a víz, a pocsolyák tavaly nem száradtak ki egészen a Domvidéken, a hordát nem fenyegette a szomjúság, és ezért kényelmes lassúsággal csupán az évezredes megszokás belső parancsától noszogatva vándorolt a folyó irányába. Ez az új tutaja bizonyíték, mit fejlődött kézügyességem, találénykáönságom egy év alatt, és hogy mit jelent nogó szolgálatkész ereje. Pompás alkotmány. Éjjel-nappal lobogott a tűz. Nem kellett takarékoskodni. A fennakat usadékfa egy hónapra is elég lett volna. Akkor a mágiát raktunk, hogy nappali világosságot vetett az egész zátonyra. Nógó a bundáját féltve, óránként meghemperedett az öblöcske sekély vízében, és valahányszor kimászott, marka tele volt kagylókkal, kapálózó kis rákokkal. A forró kavicsokra dobta, ahol a rákocskák, Pirosra sültek, a kagylók kitárták remegő rózsaszín belsejüket. Nem volt gondunk az evéssel. Néha krokodil merészkedett a közelünkbe, szeme rubinvörösen izzott, mintha mágián két messze halított parazsa úszna vissza bölcsőjéhez. Volt egy, amelyik olcsó prédának tartva bennünket a zátonyra mászott, de tátott torkába parázsló ágat döftünk. Fájdalmas bömbölése még sokáig hangzott az éjszakában. Ettől kezdve meghátráltak a vízszínén ide-oda úszó páros, vörös pontok, nyugtalan mozgásukkal messzebbről adván tudtunkra, hogy csak átmenetileg mondtak le rólunk, keresik a rést, a lehetőséget, hogy hozzánk férhessenek. A parton a sűrűben zöld és sárga szempárok villogtak, gazdáik nesztelen léptekkel, láthatatlanul imbolyogtak a sötétben, de nem léptek a bűvös körbe, melybe tüzünk fénye vont bennünket. Csak akkor hangzott fel ilyet hörrenés, zörrentek meg az óvatlanul megmozgatott ágak, ha a szél feléjük hajította a mágiánk izzóüstökét. Igen, szél egyre gyakrabban támadt, rövid, váratlan lökésekkel, száraz, poros szagokat kavart a meleg levegőben. Aki értett belőle, tudta, hogy egy-két hét, vagy még annyi sem, és egyszer csak égigérő felhők emelkednek a szemhatáron kelet felül, és itt az esős évszak. Ez sürgetett. A szél üzenete, kész kell lenni az új tutajnak rajta a lombházikónak, mielőtt ezek az apró lökések egyetlen orkánná egyesülnek és elhozzák hátukon az óceánból felszippantott vizet, hogy lezúdítsák a kiszáradt földre. A nappalok csendesen teltek. A krokodilok unottan napoztak távol a homokos parton, mintha semmi közük nem volna az éjszakai kalózkodáshoz. A parti bozótban levél sem rezzent. A Tiranoszaurust nem láttuk többi. Az ötödik nap reggelére kész voltunk. Az új tutaj nehéz volt, meg se bírtuk moccantani. ásásra alkalmasá, faragott ágakkal le kellett hordanunk az átony egy darabját, ami a víztől elválasztotta. Aztán dorongokat feszítettünk alája, és félnapi keserves munkával nyögve, szuszogva vízre bocsájtottuk. Majd bele szakadtunk, de megérte és most egy hét után, hogy a fáradtságot kipihentük, egyre növekvő elégedettséggel gyönyörködöm alkotásunkban. A lombkunyhó előtt az agyaggal kitapasztott tűzhelyt tetővédi az esőtől, ami szerencsére még mindig várat magára, és csak a széllel ijeszget. Itt van a gondosan felhasogatott tüzifa is, megfogadtam, hogy míg a szükség újra nem szorít, nem eszem többé nyerskosztott. És egy álványnak vagy inkább fogasnak nevezhető törzs, melyen meghagytam az ágak csonkjait. Erre aggatom majd fel fegyvereinket, melyeket a most nyugalmasnak ígérkező hetekben kell készítenem. A horda az egy élő, durva kőkés mellett csak a mázás fabunkót ismerte. Az értelmesebbje közül néhány ugyanaz ágvillába szorított, háncsal odaerősített erősített a kőbolt a legősi formáját is használta már, de ez nem volt még általános. A dárdától, amikor megmutattam nekik, idegenkedtek. Zavarta őket bujkálás közben a bozótban. Az íj és a nyíl pedig felfoghatatlan csoda volt. Gonosz, varázslatos szerszám. De nekem mégis ezekre lesz most szükségem. Akkor a bunkó, amivel már érdemes odavágni, túl nehéz a karomnak. Nem is szólva arról, mennyivel biztonságosabb messziről ölni vagy védekezni. Az elhajított dárda a surranó nyíl kőhegyével. És Nogót is meg kell tanítanom a használatukra. Nogó értelmes. Most, hogy többé nem húzza vissza a horda szelleme, sokat kell tanulnia. Elmosolyodom, és a tutaj végén álló kínzó eszközre nézek, a kosárra, Nogó gyötrelmeinek forrására. Kegyetlen dolognak látszik, de nem engedhetek. Még hónapokig tarthat utunk a folyón. Lehetetlen, hogy egy félre sikerült mozdulat, egy rossz lépés a törzseken elszakíthassa tőlem a legjobb az egyetlen társat. Mert Nogó nem tud úszni, és meg kell tanítanom mindenáron. Ezért készítettem a kosarat, vagy inkább ketrecet, és ezért szenved benne Nogó naponta kétszer. A térdigérőnél mélyebb víz, Nogó és minden hordatársa lelkében egyet jelent a halállal. Erre nevelte az élet. A törzs tabúja a fensik krokodilusoktól hemzsegő pocsolyái között. Hiába úszkáltam körül a tutajt, tudtam, hogy a parton heverő krokodilok lustábbak sem, hogy beússzanak a folyó közepének erős sodrába bármilyen zsákmennyér, nem tudtam Nogó félelmét eloszlatni. Nézd, Nogó, kiabáltam a vízből, egy krokodil sem jön ide a partról. Lusták és buták félnek a folyó erejétől. Előredőlve guggolt a tutaj szélétől gondosan egy méterre, hatalmas karjait lelúgatva melle előtt, öklével kétségbe verte a törzseket, vinyogott és félt. Nem, krokodil, megesz! Nogót nem tartja a vizen nagy égi hal, mint téged! A nagy égi haltól való isteni származásom hite az én bűnöm volt, még abból az időből, mikor végre eljutottunk a nyelvi kapcsolatnak arra a fokára, hogy elmagyarázhattam idekerülésemet, nogó kíváncsiságát végtelenül izgatta a történet. Azóta vagyok a nagy égi hal gyenge, de szeretetre méltó gyermeke. De ha a valóság helyett más mesét mondok neki, akkor sem ártam volna jobban. Nogó dús és misztikumra nevelt fantáziája mindenképpen szellemvarázslót formált volna belőlem, akit harcban legyőzött valamely Isten, erejét elrabolta és az égből a földre hajította. Csak így tudta magának megmagyarázni tudásom és ügyefogyott tehetetlenségem kettősségét. Ha meggondolom, a maga módján közel járt az igazsághoz. Nincs nagy égi hal, csapkodtam a vizet. Nézd, a kezem és a lábam mozgása tart, mint a krokodilt a farka. Nagy égi hal van, filozofált a tutajon. Téged segít, mint krokodil anya a saját gyermekeit. Nogót nem segíti. Nogó elmerül. Ekkor kitaláltam a kosarat. Az ötletet egy hazai emlék sugalmazta. A tengeri fürdőhelyek kedves játéka. A motorcsónak után húzott acélketrec, amelyben a legnagyobb biztonság mellett lehetett fürdeni a parttól távoli vízben is, ahol cápák leselkedtek. Másnap reggeli után elővettem nogót. Komoran néztem rá. Az éjjel álmomban a nagy égi hal beszélt velem. Ha már így hiszi, legalább valami haszna legyen származásomnak, nyugtattam háborgó lelkiismeretemüket. Azt mondta nekem, Készíts varázslást, amivel Nogót megtanítod úszni. Mást nem mondott? kérdezte gyanakodva. De igen. Azt, hogyha Nogó addig, míg tízszer fel kell a nap, nem tud úszni, rettenetes varázslást csinál ő maga. Mit? remegett. Szégyeltem magam a csalásért, de nem tudtam mást kitalálni. Azt nem mondta, de nagyon haragos volt. Fel akarta fordítani a tutajt. Ez hatott. Szegény megtörtén segített összeeszkábálni a ketrecet. Míg kész nem lett, nem mondtam meg, hogyan fogjuk használni. Kérdezni nem merte, csak annyit, hogy ez a varázsláshoz kell. Estére elkészült a három méteres élő kocka, Karvastagságú ágok rácsából egyik oldalát nyitottnak hagytam. A tűz mellett gugoltunk, már a vacsorát sütve, amikor magyarázni kezdtem. Jobb, ha ma tudja meg, legalább alszik rá egyet. Erősek az ágak, amiből a varázslást csináltuk? Erősek. Levert volt, félt az ismeretlen rossztól. Krokodil szét tudja tépni? Nem. Úgy van. De nem tudná széttépni akkor sem, ha olyan vékony ágakból volna, mint ez ni. Törtem ketté egy vékony pálcát. Miért? Nagy égi hal ereje nem engedi. Aztán egyből beugrottam a dolog sűrűjébe. Azért csináltatta velünk, mert azt akarja, hogy benne ússzál. szál. bajnem majdnem a parázsba. Benne? Hogyan? Beleeresztjük a vízbe oldalt, és alul véd rács. akarom mondani a nagy égi hal, azután belemászol, és megfogod a tutaj szélét. Ez a nagy égi hal parancsa. Így lesz? Így, nyökteki nagy nehezem. A kunyhó száraz sásból összehordott puha vacskán nyugtalan éjszakán következett. Nogó kétszer is ordítva ébredt és kirohant, azt álmodta, hogy a nagy égi hal felfordítja a tutajt. Reggel aztán kialvatlanul és reszketve állt a tutaj szélén a vízbe eresztett ketrec előtt. Ne félj, vigasztaltam. Ha azt csinálod, amit a nagy égi hal parancsol, akkor téged is szeret, és a tutaj sem fordítja föl, sőt, megtanulsz úszni is. Először magam másztam a vízbe, és a tutaj szélét fogva kezdtem magyarázni a lábtempót. Nógó keserves képpel ügyetlenül emelgette a lábát a vezénylésem ütemére. Igyekezetében néha elvesztette egyensúlyát, és féllábon táncolt a síkos törzseken. Mikor úgy gondoltam, hogy eleget nézte, ahogy mutatom, a kosár szélére húzódtam. Gyere ide mellém a vízbe, és próbáld meg te is! Nógó elmerül, és jön a krokodil! Krokodil nem jön, a ketrec nem engedi. De ha te nem jössz a vízbe, éjszaka megint jön a nagy égi hal, fenyegetőztem. Már majdnem derékig a vízben volt, mikor malac visítással visszagurult a tutajra. Megessz! Időbe telt, míg újra visszacsalogattam. Az első leckék után ellenkezése gyengült, és a félelme is csökkent. A tutaj szélébe kapaszkodva a lábával akkora csapkodást művelt, hogy a folyó minden krokodiliát messze ijesztette. szeme kidüllett, és kétségbe esetten nyögött. Később már azt is elértem, hogy nem kellett mellette a vízben maradnom, és ennek nagyon örültem, mert veszett kapálózása közben ilyenkor veszélyes volt. A hullámoktól többet voltam a víz alatt, mint felette, és egy párszor úgy oldalba rúgott, hogy napok éreztem. Félelmetes erejét a víz alig tompította. A tutajon állva vezényeltem. Egy, kettő, húzza hasad alá a lábad. most rúgt ki! Mivel arra még nem tudtam rávenni, hogy akár csak félkezével is elengedje a tutajt, a jövőre bíztam, hogy melyik kéztempót tartja majd rokon szemvesebnek és mindkét lábtempót. A melluszásét és a kralózást is felválfa gyakoroltattam. Az utóbbi határozottan jobban ment. Befelé hajló görbe lábai habzó örvényt kavartak, s a tutaj remegett, mintha motort kapcsoltak volna rá. Így gyötrődünk naponta kétszer, ő a félelemtől, én, hogy lassan halad és kínoznom kell minden sajnálatom ellenére. De el kell ismernem, hogy ez életünk egyetlen sötét foltja. Nogó, tanulékony és ügyes. A tutaj és a kunyhó megépítése legalább annyira az ő érdeme, mint az enyém. Megérett arra, hogy új feladatokat kapjon. Ez legalább gyógyír lesz az úszó megtépázott önbizalmára. A kunyhó mögött válogatott rugalmas ágak és erős rostú pálmalevelek várják, hogy íjat és nyilvesszőt készítsek belőlük. Most, hogy Nogó kipöfögte a reggeli fürdés sérelmét és bundája is megszáradt a napon legfőbb ideje hozzálátni. Hey, – Hé, Nogó, hoz egy pár gajjat a kunyhó mögül! Műhelyi elakula a akkora íjat akarok készíteni, mint én magam. Nogónak pedig még erősebbet. Alig kezdek munkához, Nogó rögtön felismeri, mit akarok. Aha, már csináltál ilyet, de vru azt mondta, gonosz varázslat, és Kriri összetörte. Elfut a düh, hogy emlékeztet rá. A varázslónak sok esze volt, de gonosz uralkodni vágyó természete oktalanul mindig vetétársat látott bennem. A hordához csatlakozásunk után készítettem első íjamat, Fru érdeklődve figyelte, és boldog voltam, hogy hasznosra taníthatom őt, meg a hordát. Megmutattam neki, hogyan kell bánni vele, de félnapi türelmesen volt ahhoz, hogy megtanulja. Dühében és iricségeben beárult a retteget főnöknek, aki egyre elpusztította elpusztította kétheti gondos munkámat, és vele saját törzse könnyebb jövőjét is. Vrú buta, mint béka a pocsolyában, csak vartyog és ugrál. Ez a szerszám kést tud dobni messzire. Dardát nem mondhatok, mert nem tudja, mi az. Nem kell közel menni vaddisznó agyarához, antilop szarvához, mint a bunkóval. A horda vadászai gyakran súlyos sebeket kaptak a zsákmánnyal vívott közelharcban. Igaz, ez jobban bántott engem, mint a fájdalomra jóformán érzéketlen lapos fejüeket. Nogó elismerően bólogat. – Nagy varázslás? – Nem varázslás. Ahol lehet, rombolom a busa fejében kavargó szellemvilágot. Elég baj, hogy az úszáshoz nagy égi hal kell. Ha követ, dobsz, az mi Buto kérdésnek tartja, nyelvét kidugja, úgy vigyorog rajta. – Nogó karja? – Nogó ereje? – Nogó nagyon erős. Egy alkalmat sem mulaszt el, hogy erejét dicsérje, ez már így van egész fajtájánál. Féreteszem a lesimított íjat, elkap a tanítás láza. Kiválasztom a legvastagabb ágat és a markába nyomom. Hajlítsd meg! Az ág vastagabb a karomnál, de egy kicsit meghajlítja. Még jobban! Mellén és hátán kidagadnak a roppant izomkötegek, az ág még enged valamit. Jobban! Nagyot fúj, Félkezéből ügyetlenül kicsúszik, és messze repül a kipattanó rugalmaság. Megdöbbenten néz utána, és én támadok. Miért nem hajlítottad meg jobban? A fa ereje nem engedte. A fának is van ereje? Megint beugrik a látszólag buta kérdésnek, és atyailag elkezd magyarázni. Van, vékonyabb, gyengéb vastagabb, erősebb. Ha vékony gajra lépsz, letörik és leesel. Ez megint a horda aranyszabályai közül az egyik, de most végre megfogtam a lapos fejüt. Ide figyelj, nógó! Nogó karjának ereje dobja a követ. Fa ereje dobja a kést, amit csinálok. Vastag alsó ajkát messzire előre dugja, ez komoly fejtorna jele. A másik ág után nyúl, meghajlítja, majd elengedi, hogy a rugalmas ág újra kiegyenesedjék. Aztán a sarkára ül, mert így tud a legjobban gondolkodni. Reménykedve várom, mikor világosodik koponyájában az igazság. Ez legalább olyan fontos, mint maga a nyílkészítés. Egyszerre átmenet nélkül nagyot ordít. Fa ereje dobja! Nem tudom, hogy ő boldogabb be a felismeréssel, vagy én, hogy kicsiholtam belőle. Egy lépés az ember felé. Persze az út göröngyös, és sok kacskaringója van. Már újra dolgozunk. Nogó lelkesen segít, de látom, valami motoszkál benne. Végül kiböki. Nagy égi hal fiai, mind nagy varázslók? Miért? Mind tudja ilyen titkokat, mint a fa ereje? Nesze neked rugalmas erő, mechanika szép törvénye. Erre mit feleljek? A lapos fejűek nyelvében még nincs gondolkodni ige akár látnival, akár éreznivel pótolom, még jobban félreviszem. De megvan. Figyelni kell, Nogó. Ha Nogó figyel, Nogó is tudni fog titkokat. Fa ereje titkát már ismeri is. Így telnek a napok, és Nogó tanítását becsvágyam is sarkalja. Egyik reggel úgy belemerülök egy jobb méretezésű nyílhegy munkálásába, hogy megfeledkezem a horgászásról. Nogó enni hív, majd egymaga eszi meg a tegnapi maradékot, ami persze kevés neki, és türelmetlenül topog előttem. Állj rép szólok rá. Nem látod, hogy az arcodba pattog a szilánk? Halat kell fogni, dörmög. Zavar, hogy itt áll előttem. Ez a csiszolás előtti pattingatás ilyen kis darabnál nehéz munka. Ha csak finomad ütögetem, lassan haladok. Ha oda vágok, eltöröm. Többet verek az újamra, mint a kőre, és ez is bosszant. Nogó nem mozdul, pedig most éppen a hegyét formálom. Egy rossz ütés, és eldobhatom az egészet. Várj, majd később! Nogó rendületlenül marad, én pedig ingerültségemben nagyot ütök, szerencsére csak az ujjamra, sziszegve rázom a kezemet. A nyílhegy épp marad, de azért dühös vagyok. Mit ászít, itt? Ha éhes vagy, fogjál halat. Nagyon megsértődik. Nogó nem tud. Mutató ujjamon csinos vérhójak feketélik az ütéstől. Kiabálok. Miért nem? Mert buta, lusta, tehetetlen, csak a hasát tömi. Fogjon horgot, zsineget, tegyen rá a húst és dobja be. Ezt nem tudod? Nogó ezt tudja, csak varázslást nem tudja hozzá. Most már csak szomorú, őszintén és tehetetlenül. Elszígyellem magam. Minden korábbi hazugságért fizetni kell. Megsimogatom a karját. Nogó erős és okos. Ismeri, mi a fa ereje. Ismeri kő erejét. Dob csak be a horgot, ahogy én csináltam. Tudod, hogy kell? Nogó tudja. Akkor menj és fogjál. Olyan áhítattal és lámpalázzal kacsázik el, mint első próba útjára induló pilóta és negyed óra sem telik bele, akkor át ordít, hogy a parti vízben halászó vízi maradára a krémülterre a magasba. Fogtam halat! Elgondolkozva szopogatom az ujjam. Még lükted, de már alig fáj. Megint léptünk egyet. Nem nagyot, ha egy földi társamnak magyaráznám, nyilal belém az erélhetetlen vágyakozás, udvarjasan megmosolyogna. Igen, igen, de olyan nagy dolog ez? Horog, zsineg, csali... Bedobom, várok, kihúzom. Ez így valóban egyszerű. Csak azt sajnálom, hogy az egyetemen szaktárgyaim bűvületében élve nem foglalkoztam eleget az ember ős történetével. Akkor most pontosan meg tudnám mondani, hány ezer év kellett a horog a horgászás feltalálásához. A következő napokban nogó horgászása új bonyodalmakat támaszt. A laposfejüek élete szükségképpen csak két végletet ismer. A zabálást és a koplalást. Középút nincs. Ha zsákmányolnak, mindenki addig fal, amíg a préda tart. Ha elfogy, jön a koplalás a következő zsákmányig. Ami a kettő közé esik, hernyó, apró gumók, madárfióka, madár és hüllőtojás, csak az éhhalál ellen véd. Kezdetleges fegyverek, gyorslápú vadak, ez általában sok koplalást és ritka jól lakást jelent, a horda gyakorlatilag mindig éhes volt. Innen a törvény, mindig mindent fogi meg, ami lehető. A nagy folyó kimeríthetetlen bőségű halban. Ez a nogó vérébe ivódott törvényel és halfogási tudományával egybevetve ijesztő eredményt szül. Nem annyit horgászik, amennyire szükségünk van, hanem minden szabad idejét zsinórral a markában a tutaj szélén tölti. És tutajunk tisztaságára nagyon kényes vagyok, Lassan vészes átalakuláson megy keresztül. Mindenütt csapkodó vagy döglött halak. Terjeng a hal bűz. Beleívódik nogó bundájába is. Éjszakánként alig birok a kunyhóban megmaradni mellette. Mindig nagyon szerettem a halat, de most azon a ponton vagyok, hogy egy életre megundorodom. Mikor aztán egyszer tíz perc alatt fél tucatot húz ki, persze a halakat messziről ide csalogatja a vízbecsorgó, bomló, hallé és hulladék. Betelik a pohár. Felkapom a halakat, és kezdem visszahaigálni a folyóba. Nogó úgy néz rám, mintha őt dobnám vízbe. Csak annyit fogja amennyit megeszünk. Holnap nem lesz. Nagy folyóban mindig van hal. Ma is, holnap is, azután is. Nem érzed, hogy büdös már az egész tudtai meg te is? Csodálkoz a szimatól. Büdös? Hol? Hát persze ez ízlés és civilizáció kérdése, nekem azonban büdös. Jobb meggyőződésem ellenére a szellemvilághoz fordulok segítséget. Nagy égi halat megharagított, ha többet fogsz, mint amennyit megeszünk. Nagy égi hal és nagy folyó szelleme mindig ad halat, annyit amennyit kell, de ha a hal bűze csavarja az orrukat, haragosak lesznek. Edd meg mind, mutatok körbe elég könnyelműen. Vagy dobjuk vissza a folyóba, mert különben haragosak lesznek. Látom, hogy kegyetlennek tartja az égieket, de engedelmeskedik. Bár minden halért külön harcot kell vívnom, annyira sajnálja visszadobni, hogy inkább megeszi. A délelőtti úszólecke elmarad. Nogó félájultan, hordónyi hassal libeg a kunyhóban. A halak többségét önfeláldozóan megmentette. Ha nem ismerném szívosságát, meglennék győződve, hogy vége, nincs gyomor, ami ezt a merényletet kiheveri. A maradékot bedobálom a vízbe. Forni látszik a tutaj körül a folyó, annyi hal sereglik egybe a könnyű lakomára. A madaraknak is feltűnik a nyüsgés. A tutaj fölött keringenek, lelecsapnak a vízre az élők közé. Az ügyesebbje a levegőben próbálja elfogni a kezemből hajított döglöttet. Már alig marad egy pár hal, amikor észbe kapok. Nyilvesszőimnek a tökéletes pontoságot csak az adhatja meg, ha a végüket feltollazom. Soha nem lesz alkalom könnyebben tollat szerezni, mint most. A halakat kupaszba rakom a tutajon, és a kunyhó mögé húzódom az íjjal. A távolság négy méter sincs, ennyiről csak nem fogom elhibázni. Kiválasztom a legjobbnak tartott vesszőket, egyet az jára illesztek, és várok. Elég soká tart, míg idegenkedésüket legyőzik. Sóvár kiáltásokkal röpködnek a halak fölött, nem mernek leszállni. Egészen a lombfalhoz simulok, a túloldalon nogó hangosan nyög, és igyekszem mozdulatlan lenni. Marad csendben, suttogom. Elriasztod a madarakat. Nem kell madár, nem kell hal, nem kell semmi, sóhajtja. Nogó soha többé nem menni. Csend! Fehér mellű, szürke madár siklik a halak fölé, egy helyben lebeg, fejét tekergetve figyel jobbra-balra, majd szárnyait hirtelen összekappa a tutajra A többi úgy látszik csak erre várt, most már egy sem akar kimaradni a zsákmányból. Egy pillanat múlva, Csapkodó szárnyak, a vetétársak közt részt kutató mohó nyakak és csattogó csőrök kavargása takarja a halcsomót. Civakodó víjogás. Ha no nagy bunkóját közébük vágnám, legalább három ott maradna. De a bunkó a bejárat mellé van támasztva. Ha érte megyek, megriasztom őket. Megfeszítem az íjat, aztán suhana a vessző, elmerül egy hát puha tolban. Az áldozat éleset kiállt, de a többi nem ügyel rá. A halakat kapkodják, félrelökik a vergődőt. Ugrálni szeretnék örömben, de még idejében meggondolom, és már küldöm a második, a harmadik, az ötödik nyilat is közéjük. A szárnyas sereg csak akkor riad meg, amikor már három madár bugdácsol átvert testel a törzseken, és én előre rohanok, hogy elkapjam őket, mielőtt a tutaj széléről a vízbe vetik magukat. Az egyik, amikor szárnyát elkapom, éles csőrével dühösen a karom húsába vág, de olyan boldog vagyok, hogy a fájdalom nem érdekel. Kitekerem a nyakukat, és utána a megérdemelt pihenés jó leső érzésével ülök le melléjük, hogy kifújjam első nyilvadászatom izgalmát. Szép, lúd nagyságú madarak, kövérek, de most nem az evés érdekel. Azt számolgatom, széles, egyenes farktollaikkal hány tucat nyilvesszőn válik biztos röptű, messzire ható fegyvervé. A délutáni úszólecke is elmarad. Az eget magasan, vékony felhő csíkok keresztül kasul, szelét szinte észrevétlen mozgással. Itt lent még szellő sincs, a levegő tikkasztó és súlyos, az erdő mozdulatlan, a száraz föld némán várja az eső termékenyítő csodáját. A nap egy darabig még erőlködik a sűrülő homályjal, aztán a szürkeség feketévé mélyül, egy keresztvölgyből port és száraz leveleket markolva előnyargal a szél, villana hegyek mögött, és felmorajló dörgéssel végre megérkeznek az első kövér cseppek, buborékokat pattantanak a folyó tükréből. Tető alá kell mentenem sürgősen mindazt, aminek az eső árthat. A legnagyobb gondom a tűzifa, bőrünket kevésbé féltem. Behordom a kunyhóba, fekvőhelyünk alá dugdosom, talán ott száraz marad. Sietnem kell, nogós segítségére nem számíthatok. A hátán fekve nyög, és áldász halszagot áraszt. Alig végzek, amikor a hőmérséklet pillanatok alatt legalább 15 fokot zuhan. Az orkán durván rángatja a kunyhót. Mindenáron a levegőbe akarja emelni. Felkapja kialvó tűzünk maradékát, szétszórja a hamut, a parazsat, egy pillanatig attól tartok, lángot fog a kunyó száraz lombja. De hirtelen meghallom a jól ismert mély zúgást. A hegyek gerincén fehér fal emelkedik, teteje belevész a felhők fekete kárpittyába. A milliárdnyi esőcsepp zuhogása egy óriási orgonasi búgásává erősödik. Nem csak a fülem, a csontjaim is érzékelik átható rezgését. A fal lelép a gerincről és magába nyeli a sziklákat, a fákat, az erdőt. Halsogó hangzavarban olvad össze a külső világ. A vízfal súlya megrokkantja a kunyhót, hármas rétegben rakott teteje átengedni kénytelen, mindenütt csöpög és csurog. Egyszerre korom sötét lesz, szapora mennydörgés durrok felettünk. Sokáig tart így. A kunyhó rúdjait tapogatom, vizsgálgatom, vajon állják-e a vízzel átivódott lomtető hirtelen több mázsányira növekedett súlyát. Ha tovább dőlnek, ki kell másznunk, inkább az eső, mint hogy agyon nyomjon bennünket. Szerencsére erre nem kerül sor, bár veszedelmesen meghajlanak. Csendben ülök, fejemen hátamon végig folyik az átszivárgó víz. Azzal nyugtatom magam, hogy most még mindig itt a legjobb. A parton kidülő fák, a meredekekről lehohanó vad, víz, pusztulás és halál. Ezt már ismerem. Itt, ha csak a villám nem csap belénk, védve vagyunk minden nagyobb rossztól. Az éjjel vagy holnap alább hagy majd ez az első, leghevesebb hullám. Talán pár órára az eső is eláll, ki lehet hasogatni a tűzifa száraz belét, és ehetünk valami meleget. A tűz feloldja elgémberedett tagjaink zsibbadását. A víz álhatatosan folyik a nyakamba, nincs egy száraz darab se testemen, nogó nyög a sötétben. Forgatom a gondolatokat, más elfoglaltságom nem lehet, aludni a hidegtől nem tudok.